І Сергійкові її це потрібно. Хлопчик формується у постачальницькому колі, сам знаєш. От візьми вона, вийде заміж і поїде звідси. Ти ж собі не пробачиш цього. Ти потрібен вірі. Але ще більше вона потрібна тобі, повір. Утім, щоб бути гарним поетом, треба сміливості в боротьбі за себе, і за те, що хочеш сказати. Уяви собі, що в боротьбі за кохану жінку теж треба сміливості, а як же? Послухати вас, Григорію Федоровичу, весь сенс революції в тому, що в світі стане більше любові. Не спрощуй, Вітю, не спрощуй. Але в якомусь розумінні це справді так. Сенс революції в тому, що кожен, приймає на себе відповідальність зразу за багатьох, та не абстрактно-плакатну, а конкретну, персональну відповідальність. Це давня істина, що людство любити легко, ти людину полюбити зумій. І проробітничий клас декому залегко римується, а ти з робітниками на рівних поговори і поживи. «І про шану до жінок легко розмовляється. Ти одну єдину пошануй, як годиться. Оту саму твою!» Я підніс красиву склянку з червоним вином і пригубив трохи. «За прекрасних дам!» «Но-но!» Григорій Федорович жартома покивав мені сухим своїм дідівським вказівним пальцем. «За жінок уже випито стільки що всіх ворогів прекрасної статі можна було б утопити в тому алкогольному океані. Ти вже ліпше вибач мені, старому, і скажи по правді, любиш ти віру чи ні? Кохаю всім серцем, повільно видихнув я, наче герой вистави в театрі. Красиво це я сказав, так виразно. Але це десь там кохання Григорію Федоровичу глибоко в мені у тому ж як я з нею часом поводжуся кохання відчувається куди менше ніж треба знаю це і соромлюся цього але а ти не соромся чи то із Галиною нам тобі мемуари читати про те як кохалися Тобі позитивного прикладу треба? Любов. Того дня ми з Чайкою розмовляли про все на світі. А під високою стелею кабінету час від часу пролітав такий собі купідончик у Будьонівці, схожий на віреного Сергійка. І то не від вина було. Мукузані кузані, не те вино, щоб споруджувати купідончиків. дончиків. Просто загострилися почуття. І моє задавнене зосередження на ненаписаній книзі, непрожитому дні, коханні, яке не могло бути вільним і розкутим, з моєї ж я знаю вини, знову озвалося неспокоєм. Немає нічого прикрішого, за щастя, запізнілий, марне. Немає нічого болючішого, за нездатність реалізувати себе, здійснити все, на що здатен. Не метушись, казала мені Віра в години своєї розважливості. Не метушись. Тобі ж так треба спокою, дарованого відчуттям власної правоти. Не метушись. Свої справи серйозні, то не метушися в жодній з них. Ти от багато говориш і пишеш про революцію. То хіба революція сьогодні? Це не цілеспрямована праця безметушні? Ти стільки добра можеш зробити на світі, не метушись. Не реагуй так гостро на кожного з випадкових опонентів. Не кричи від кожного з раптових болів. «Іди до мене!» Вона часом кликала мене,